Дивно, бо коли тут була ти, алкоголь мені зовсім не ліз. Ти була теплою і зручною, згорталася калачиком, між нами часто густо тік Гольфстрім. Ми влягались, як пазли, в якому б керунку не були покидані наші руки ноги, ніщо нікого не тисло, я не залишала синяків на твоєму ніжному тілі. Ти не відпихала геть мого. Ми мріяли шубовтатися в ліжку цілими днями, фотографувати одне одно і ховати ті знімки подалі від заздрісних очей і гламурних еротичних видань. Або, навпаки, відкрити виставку і зробити безкоштовний вхід пенсіонерам та членам релігійних громад, типу Біляночка і Руженька, Церкві Сандея. Дрочить, браття і сестри, збирайтесь на дрочіння разом. І тоді мозок ваш просвітиться і звільниться він від дрочиння і перейде дрочиння із сердець ваших у навмисно передбачене для цього місце. Але ж ти ходила на роботу, а я в університет. Ввечері обоє втомлені, як коняки. Ти моя маленька ледача конячка, так ти мене й називала, а я тобі смажила картоплю, домішувала туди кукурудзи, чеснику, о, скільки ж я тобі тулила часнику, особливо перед тим, як ти мала зустрічатися з німецькими колегами. Спеції, сліз, порошку, зі спермою всіх своїх колишніх коханців. Оліговіту, трахеїту, антисеміту та ще багатько чого. Ти все вминала і хоч би що. Цього разу ти дуже часто казала, що кохаєш мене. Я відповідала тобі своєю мовою. Цього разу я майже не плакала, а ти образливо не жартувала. Може, ми старіємо? Я міркую. В будь-якому разі я завжди матиму шість років менше, як ти. Виправляєш мою французько-українську граматичну конструкцію. Ну то й добре, цілую тебе у біляве волосся. Потім ми ще потякаємо про суїцид і доходимо думки, що це просто знак нетерплячки. А все одно ж це колись станеться. Цікаво, як ми заговоримо про це років так за 18? Незабаром ти поїдеш до Індонезії на два роки, а я просто закінчу, дай Боже, університет. По ідеї, маю стати університетською викладачкою і вступити до аспірантури. Останнє смішить особливо. Заманюю тебе на Україну. По всьому декадентно змальовую тобі наше можливе помешкання на найубитішій станції метро Лісова. Третя кімната нашої студії. Повний. Як летальний наслідок музики 24 годин на добу. Як тобі це? Мушу вивчити українську, бо як не вивчу, помру від нудьги. Але ж ти вже робиш у ній успіхи. Тішуся я, згадуючи, як хвацько реагуєш ти на команди. Принеси, будь ласка, попити. Я хочу їсти. Прокидайся, кохана, я тебе хочу. Вали городами та купу інших. А ще ти кажеш. Все чітка, Кухана-пухана, коли я роблю щось не так. Кухана добра, коли виправляю помилку. Смачного, дякую, і силу селенну ще всього складнішого і кумеднішого, Ба навіть інколи тобі вдається вимовити звук Г. Жителі Тробрянських островів вважають, Що окаста половинка кокосового горіха залишилась у мертвих. На ній є три очка, через них мертві завжди можуть поспоглядати живих. Я знаю, як перемогти світовий тероризм, тільки не скажу. Страшнувато так, коли заплутуєшся з усіма позначеннями ти, особливо, коли потім уже кажеш про цю особу в третій особі, особі про особу, люди добрі, це вже навіть не голоси в голові, ні. Шиза, то цікавіше, ти і він, чи там вона. Ніяких, чи там, маргінальність померла. А Бубер...